А згодом приїхали до містечка Борове Київської області. 1971 року Віктор Медведчук закінчив школу та спробував вступити до міліцейського училища. Абітурієнту відмовили через неблагонадійність його батька. Влітку 1972 року Віктор Медведчук намагався вступити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 Він одразу потрапив до групи вибраних, яким МВС і КДБ доручали вести важливі справи. Медведчук спеціалізувався на захисті українських літераторів-дисидентів, зокрема був адвокатом Юрія Литвина,